programa honek, suposatzen da, goita bat milioi euroko inbertsio induzitua sortuko duela, eta e, onura duren eureko laro gehiak orain arte laguntzarik jaso ez duten enpresak dira. Hau da, zabaldu e, egin dugu diru laguntza horiek emateko eremua, eta orain arte jasotzen ezuten txiki askok eta askok diru laguntza jasoko dute ekonomia suspertzeko programa honen bitartez. Esan dizu bezala, egun dagoita iru proiektu izan dira laguntza jasoko dutenak eta horotara berrundagoita amazazpi lan postu kualifikatu berri sortzea e, ahalbidetuko du programa honek. Ezan beharra dago, programa hau sartzen dala, bueno, 6 milioi euroko e, dotazioa duen programa bat dela, eta e, ekonomia suspertzeko eta enpresei laguntzeko ogoita sortzi milioi eurotako e, partida oroko horren baitan kokatu behar dugula programa edo, edo laguntza lerro hau. Esan dizu bezala, besala, virtualitate nagusienetako bat da euneko larogei enpresa berriak direla, orain arte laguntzari jaso dezuten enpresa berriak direla, orain arteko laguntza kon zentratuagoak egoten ziran e, korporazio handi edo enpresa haundiengan eta e, orain e, planteatu dugune lerroen bitartez e, lortu duguna da enpresa txiki guztio ere iristean.